Så det var Bjørn Werner som skrev de sjofla anonyme brevene som Harald og Lillian fikk? Det var nok det. Vent litt. Vent litt Harald sa jo noe om at han ikke likte Bjørn. Kan han ha oppdaget at brevene kom fra ham? Høyst sannsynlig. Ja, men han, han sa også om at uh, Bjørn Werner hadde sider som... Uh, ja, han ville jo ikke si hva det var. Ja, ja. Husk at, at kjærligheten mellom Lillian og hennes bror var forbudt. Både ytre og indre krefter hindret den i å få... Fysisk utløp. Så Werner bestemte at siden han ikke kunne få henne, skulle ingen andre heller. Hun skulle være urørt, ren, som Beatrice i Dantes gudomlige komedie. Beatrice var kvinnen som Dante elsket, men aldrig fikk. Hun døde som unge omfru, og han diktet henne in i sitt verk i paradiset. Hun er symbolet på den rene kvinne, og hun er død. Jeg tror det så langt at Werner bare kunne elske en død kvinne. Og Gran kan ha fornemt dette, noe som må gjort et svært ubehagelig inntrykk. Werner ville helle se søsteren død enn å vite at hun var i på en annen. Og, som Tore Gruvik vil han også drepe hennes forfører. Oi, oi. Jeg har alltid ment at Werner var en undelig skrue, men så ga som dette trodde jeg virkelig ikke han var. Nej nei, nei, men dette har utviklet seg tid. Den Werner vi kjente kunne ikke ha begått en så grufull handling før han kunne gjøre noe slikt. Som at han utslette sin personlighet. Han visste att det ville skje här. Här kunne han ikke lenger motstå de skjulte kreftene som virket i han. Så du mener at han oppsøker på en måte det som ska gjøre han gæren? Nettopp. Ossman blir Tore Gruvik. Kan han utføre de fruktlösa gärningar som hans förmörkade själ förlänger av? Det ja, det visar sig i dagboken han efterlot sig, dag för dag blir han mer och mer uppslukt av galskapen. Ett underligt skrift. Dels en ekter skildring av vad Werner upplevde, dels ett ledd i hans plan, ett bedrag beräknat på oss för att vi ska tro at Werner var död. Ja på sätt och vis så var han ju död så. Gran hade faktiskt rätt i att det ikke var Werner som skrev de sista sidorna. Det var Tore Gruvik. Skriften minner om den i Gruviks dagbok, som Werner hadde sett. Og ved å kaste seg ut i kjernet gir han seg helt over til underbevisstheten. Nå er han blitt en gjenganger. Og planen hans gikk ut på at vi skulle lokkes hit opp for å lete etter ham? Ja, i hvert fall Grahn og Lilian. Også var det en strek i regningen at vi kom så mannsterke. Men dere husker jo Liljans uro i dagene før vi leste om forsvinningen, og ekspedisjonen ble verksatt på hennes initiativ. Det var jo hun som hadde mottatt broensignalen akkurat som da Werner lå dødsyk hjemme seg selv. Han så dutter han gran i vannet slik at han drukner. Ja, da gran gikk ut alene för å følge sporen efter den som var inne på rommet för forrige natt, benyttet Werner anledningen til å ta livet av sin rival. Men hvordan kom de på sporet av alt dette her? Det er nettopp takket være den telepatiske kontakten mellom Lilian og hennes bror. Husker du de to drømmene, Bernard? Den i dagboken, og den du läste på notat. Ja, Pina død. Jeg trodde det betød det du Bjørn som patient. Men den på lappen var selvsagt Lilians drøm. Ja, to drømmer fra samme natt ja, som var speilbilder av hverandre. Og med klare symbolikk. Lilian, som i sin drøm flyter i kjernet, er en lilje i Værnes drøm. Hun flyter in i syggen av ett stort tre. Gran, nettopp. I Værnes drøm kaster han seg over Lilian og forsvinner i dypet, mens Lilian blir tratt under av ett stort, laddent dyr. Med andre ord en bjørn. Bra å være der, du lærer. Ja, drømmene. Nå avslører alt men i symbolske former. Ja, man kan faktisk si at Lilian og Werner har levd i en slags identisk drømmevirkelighet. Det ga meg ikke bare innsyn i Lilians underbevissthet, men også i Werners. Gjennom å analysere Lilians drømmer kunne jeg finne ut hva Werner hadde planer om. Og da Lilian å kaste seg i kjernen den natten Var det fordi Werner, hva skal jeg, hva skal jeg si Han kalte på henne ja, ja, Werner hadde en nærmest hypnotisk makt over henne Selv om de ikke så hverandre eller snakket sammen Og Lilian Fornemmet hans nærvær Som vi alle har sett Der har vi forklaringen på alle de merkelige reaksjonene hennes Denne vekslingen Mellom håp Forventningen om å møte sine elskete Og angst fordi hun ubevisst vet At han vil drepe henne da Bernhard oppdaget att hun ble reddet fra kjernet, forsøkte han allerede neste natt å ta liv av vennet på annet vis. Han oppdaget et åpent vindu, og i ly av tordenbæret klatret han inn, antagelig i den tro at det var Lillians værelse. Men nok en gang kom Bernard i veien fra planen hans da han stand, han der inne. Det er du som er helten i denne historien, Bernhard. Ja, hadde det ikke vært for Bernhard ville Lillian ganske sikkert vært død i dette øyeblikk. Ja, det var da en ganske fantastisk historie. Noe lignende har jeg aldri hørt om, tror jeg. Nei, det skal de få meg til å tro.